не визнають нас, нічого не сталося відтоді, як ми їх залишили, нічого не сталося такого, що принесло б нам щастя, до якого нас манили прості хвилі, які сьогодні так само голубі та грайливі. Місце, де живуть люди, йому наша людська природа вигадала подобу, не людську, а подобу місць, але водночас і вигляд людини, Людина, яка зливається з церквою над дурвищем, з далекими заглибленнями в березі, з полем, що підіймається над містечком. Ті подоби, нічим їх не заміниш. Про них ми досить часто думаємо, дивимося на них із задоволенням. От й видно, край живе у нас та в інших. Нічого не зміг сказати нам. Мабуть, нічого не можеш сказати іншим, хіба щоб, дивитись на нього після нашої смерті. В фонтебло прийняв нас сам великий конде. Вельми дивувався нашим голиним головам і оселедцям. Ми дивувалися його парикові. А сірко навіть не поспитав, чи не тому принца звуть великим конде, що в нього такий великий парик. На таке жухвальство полководець французький не образився, посміявся до схочу і зазначив, що такий гумор засвідчує видатні вояцькі здібності нашого народу, і що він радий буде прийняти під свою команду ще й славних козаків на чолі з великим полководцем Хмельницьким. На це й відказав йому, що козаки наші справді славні воїни – і не погань блять свого імені, хоч би так далеко від своєї землі. Але що очолювати їх я не можу, бо не є не то що великий, а ніякий полководець. Це тільки скромний писар військовий. Тут же виступає тільки як уповноважений від своєї землі. Хто ж то знає, який полководець більший, розважливо мовив Конде чи той, що вже виграв одну, чи там скільки битв, а чи той, у якого великі битви ще попереду. Бо хоч які великі битви ми вигравали, нам належить вигравати ще більше. Тим часом великий Конде хотів для французької корони відібрати в корони англійської портовий город Дюнкерк, за який суперечки точилися вже чи не цілі віки. Я сказав, що козаки... Радше воліють утримувати кріпості, ніж їх здобувати. Та коли треба, то можуть взятися і за це. І навіть не в великій силі, бо звикли брати не силою, а вмінням, хитрощами, молодецтвом. Так умовилися ми, що прийдуть морем на французьку службу до двох тисяч піших та до тисячі кінних козаків із заплатою по 12 талерів на збройного козака та по 120 талерів за кожного старшину, та на додачі кожному з козаків сукна тонкого французького барвистого по дванадцять аршин, щоб покрасувалося козацтво в європейському шику, і не називала його знелажлива шляхта серм'ягами та сіряками. Конде прибув довідатись про козаків більше, випитувала мене з цікавою обережністю, чи мають щось спільне з німецькими найманцями, а чи більше схожі на турецьких яничарів, а то не піддаються ніяким ригорам, як орда. Насею спокійно відказував, що козаки різняться від усіх, бо не мають у собі нічого ні від німецької впертої машини військової, ні від яничарського зарізятства, ні від ординського галайкання. Це одночасу вояки, хлібороби та рибалки – Розкохані в земних радощах, веселі істилучі, добрі промовці за заводіяки, вразливі, але й добродушні, люблять одяг, але гордують грошима. Ідеалісти щодо людського роду, але вирадливі щодо товариства і, як казали древні, одді профанум вульгус. Примітка. Ненавидять примітивних дурнів. Найбільше ж козаки не люблять й пересічності, тому в житті своєму, надто ж у військових вичинах, кожен намагається бути попереду всіх. тому їх справедливо можна звати військом героїв. І тут у них всі однакові, від гетьмана і до наймолодшого козака. Полишивши сірковий Солтенкові клопіт з перевезенням найманих охочих козаків до Франції, я повертався додому з щедрими дарунками для своїх домашніх, тривожачись немало в душі від здоров'я моєї бідної Ганни, водночас краєм серця зачіпаючись уперто за спогад про ту дівчину, яка ждала чи не ждала мене на хуторі. Була там, чи, може, і не була вже, для мене, чи не для мене. Візії комір з Брабанського мережова Злотоглав у порпурові кивіти, єдва б у золоті грати. Соромно сказати, сам замикав себе в ті золоті грати. І то в такий час. У серпні король нарешті уклав шлюбний контракт з Францією і відрядив до Парижа своїх шлюбних послів. Воєводу Познанського Криштофа Апалінського і біскопа Вармінського канцлера вмерли королеви Вацлава Лещинського. І саме тоді умер, стоячи на молитві в церкві, цар Михайло Федорович, і на престол сів його 14-літній син Олексій Михайлович. Чи міг знати молодий царевич, що через 9 років судилося йому скріпити своєю печаттю царською найбільшу угоду в історії мого народу? Та хто ж це міг мати тоді в гаджі? Коли топтали ми квітники в папських садах під Варшавою та розсиджувалися в королівських павільйонах у Фонтебло, то свідомі були того, що литиметься кров братів наших, змиваючи гріхи не так свої, як чужі. І які ж далекі ми були тоді від пишних слів про те, щоб слава козацька розпустилася всюди,